Та сьогодні, скинувши туфлі на каблуках і панчухи, усі бабулі, спека, не спека одягали панчухи. Софія відчула босими ногами м'який килим на підлозі, стомленим тілом тонкі простирадла і не спромоглася вийти на палубу. Увімкнула лампу над головою. Юлька лежала поруч, також вбираючи такий жаданий після усієї біганини і хвилювань спокій. Софія, тобі не здається, що все це відбувається не з нами? Що ми потрапили, немов Аліса, у задзкалля? Мені здається, Юлько, що ми з тобою постійні мешканці отого цадзеркалля. А тут нормальний, спокійний, чистий світ. Саме так і повинні жити всі люди. Але ж це усього два тижні. Не бажай неможливого подружку. Ще зранку нам таке і не снилося. У нашому розпорядженні два тижні, чуєш? Аж два тижні цього чудового райського життя. І ми мусимо використати кожну його краплю, навіть якщо для цього доведеться луснути. Зрозуміла? Ще пак. Тоді бери план екскурсій і вивчай. Ми жодної не пропустимо. Завтра підйом о Аеробіка Гуднайт, подруженько. Розділ вісімнадцятий. О сьомий, могутній заряд очікувань нового й цікавого викинув обох з ліжок. Юлько, а як ти знала, що нам знадобляться суцільні купальники? А отак, Софієчко, не одна ти така мудра. Інтуїція. Ольга Іванова вже чекала, бажаючих розім'яти кісточки на сонячній палубі. Зібралося близько двадцяти жінок, з них десяток божих кульбабок. Софія здивувалася, побачивши серед них мадлен. Та приязно, наче давнім друзям, махнула рукою «Hello!». Ольга зважила на вік спортсменок, дала знижку на відпочинковий варіант тренувань. Тому аеробіка принесла задоволення, а не в тому. Та, на жаль, не обійшлося без нещастя. Мадлен невдало підстрибнула, похитнулася і впала. Щось у її лівій руці хруснуло. Жінки наробили лементу. Ольга вимкнула магнітофон, побігла по лікаря. «Дозвольте мені, Айм Едокче, я лікар», – згадала знайомі слова Софія. Оглянула руку бабусі – перелом. Поки прибіг зі своєї каюти заспаний лікар, вони вже обережно вели Мадлен, притримуючи зламану руку, до його кабінету. Хтось покликав Стіва і переляканий дідук, вмовляючи свою гел, «Don't be afraid, dear», «Не бійся, дорога», спочатку хотів замовляти літак до Нью-Йорка і вести дружину у хоспітал. Потім викликати лікаря звідти, та нарешті переконався, що їй і тут не дадуть пропасти, бо лікар на кораблі за фахом був саме травматологом. І не встигла бабуся злякатися, склав їй поламане передпліччя, наклав гіпс, а поверх лонгети – таку американську штуку, за допомогою якої фіксують хвору руку. Всередині та штука мала гумовий контейнер для льоду. Коли лід танув, воду можна було випустити через отвір унизу.